Jabur 88 dari ayat 1 sampai 18 Sebuah nyanyian masmur suku korah untuk pemimpin musik Menurut lagu Mahalat Lianur renungan Heman Orang Ezari Ya Allah Tuhan yang menyelamatkanku Aku telah berseru siang malam di dihadapanmu Biarlah doaku datang ke hadiratmu Condongkan telingamu kepada seruanku. Kerana jiwaku dipenuhi kesusahan dan hidupku semakin hampir ke kubur. Aku dikira serupa dengan mereka yang masuk ke kubur. Aku seperti orang yang tidak bermaya. Hanyut di antara orang mati seperti orang terbunuh yang terbaring di dalam kubur. Yang tidak kau ingati lagi. Dan telah tersingkir daripada tanganmu Engkau telah meletakkan aku di kubur paling dalam Dalam kegelapan jauh di dalam Kemurkaanmu berat menekanku Dan engkau telah menimpakan segala azabmu seperti ombak ke atasku Engkau telah menjauhkan semua kenalanku daripada aku Engkau telah menjadikan aku jijik di mata mereka Aku terkurung, tidak dapat keluar. Mataku semakin pudar kerana kesakitan derita yang kutanggung, ya Tuhan. Aku telah berseru kepadamu. Setiap hari aku telah mengulurkan tanganku kepadamu. Akan kau buatkan mukjizat untuk orang mati. Akan bangkit ke orang mati lalu memujimu. Akan disebutkan kasih-Mu di kubur. Atau kesetiaanmu di tempat kemusnahan. Akan dikenalkah muzizatmu. Dalam kegelapan dan kebenaranmu. Di alam kelepaan. Tetapi kepadamu aku telah berseru ya Tuhan. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadiratmu. Ya Tuhan. Mengapa kau singkirkan jiwaku? Mengapa kau sembunyikan wajahmu daripada aku? Aku telah ditimpa azab dan hampir mati sejak usia mudaku. Aku menderita ketakutan keranamu. Aku rasa gelisah. Kemurkaanmu yang dasar menimpaku. Ketakutan kepadamu meminasakanku. Segalanya mengepungku sepanjang hari seperti air. Segalanya menenggelamkan aku. Orang tersayang dan sahabat telah kau jauhkan daripadaku dan Kenalanku dalam kegelapan.